Олесь Гончар Замить щастя У тропічному місті Рангуні, де молоді змоглошолі солдати стоять з автоматами на постах, у своїй джунгляній зеленавій одежі, в місті золотих пагод храмів, що підносяться в небо стогами жовтогарячого жнив'яного блиску, в місті, де рано ніч настає і в присмерках палацу, Мовби вихопленого з казок шахерезади, майне раптом обличчя з прекрасним профілем камеї. А на сцені, відданій східним розкошам пластики, співають руки танцівниць, чуть пісню кохання під звуки дивного інструмента, назва якого так і зосталась тобі невідома. В той жагучий, по тропічному парки рангунський вечір з фантастикою музики, краси і мрії під небесних, згадалася чомусь ця давня історія. Історія інших широт Літо було. Перше повоєнне літо. Виноградники зеленіли, і перші снопи виблискували в полях. Сліпучий день, коли світяться стерні, а шляхом, що стелиться з нашого табору до найближчого містечка, артилерійські трудові наші коні упочать. Тільки не гармати тягнуть за собою, не в артилерію впряжені а в звичайну бочку водовозком. Високо на ній в пілотці, на бакириній, в медалях на всі груди сидить діденко Сашко, наш артилерист. Про демобілізацію думає хлопець, не інакше. Бо всі ми в ці дні тільки тим і живемо, що скоро додому, а там кожного з нас жде любов. Того своя, того своя, а кого просто невідома, туманна. Насвистує, наспівує бравий водовоз, Недбало пустивши через чоло пасмо пшеничного чуба. Дунайське небо шовками-блаватами переливається. Літо горить, пащіє, хмилить хлопця. Яке роздолля навкруги! Під час війни, коли випадало опинитися в горах скелястих уночі, у хвищу, в завірюху, не раз кортіло йому крикнути, гукнути, гугукнути так, щоб луна покотилася по всіх Карпатах. Але тоді не можна було. Тоді люди жили нишком, потайки-покрадьки. Передній край галасу не любить. Зате зараз діденко, виїхавши за межі табору, має волю гогокати на всю душу. Гого! Гого! Співаєш? Сміючись, спитає зустрічний водовоз із сусіднього полку. А що, погано? Ні, не погано. Так і вовку з співає. Давай удвох, давай! І вже удві горлянки. Го, го! Лунає, розкочується навкруги, аж поки вони й роз'їдуться. А найдальші жінці, випроставшись, весело поглядають на шлях. Ніхто не відгукується на діденкового гокання. А хміль сонце нуртує душу. І в голову лізе всяке таке, що чув про любищі фронтові, про знайомство медсанбаті, а то й з місцевими грішницями, та ланить же іншим, а йому. Що йому випадало? Гармату тільки знав у житті. З нею пройшов пів світу, перемісив багнюки, Понад хмарами з нею був. Плацдарми тримав. За гарматним боєм ніколи на дівчат було озирнутись. І ось тепер в'їжджає впалаюче літо на своїй водоводці. Спраглий, самотній. Стерня. Свіж литво полукіпків. Снопи і снопи, все виблискує золотом, все бризкає жнив'яним сонцем. А один полукіпок ще не вивершений, ще без корони, і щось, як жива полум'я, яскраво майнуле зникло за тією золотою спорудою. І ось уже видно руки загорілі, що довершують свою снопасту працю, ставлять шапкою на полукіпок останнього снопа, і він так весело задаркувато вгору стирчить. А жниця вийшла із-за полукіпка і ще й звідси, поправляючи снопа, позиркує на шлях до солдата забагливим оком. Так принаймні йому здається. Ковтина палахкотить на ній, червона, як жар, волосся темніє, вільно спадаючи на плечі, ноги загорілі блищать, ось уже глек у неї в руці, і жниця, відкинувшись, нахильцістого глека п'є. І навіть п'ючи, вона, здається, одним оком весело зорить на шлях. Опустивши глек, вона сміливо всміхається до шляху. Ніби під'юджує. Припрошує тим усміхом табірного водовоза. «Іди, напоюй тебе». І ще дві чи три молоді жниці з'являються біля її полукіпка і давай жартувати, давай підражнювати солдата. Регочуть, на мигах щось показують, спокушають натяками. Але тих він мов не бачить. Поглядом впився в оту одну, що стоїть поміж ними, хоча й не бере участі в їхніх безсоромних вихилясах, ту, що своєю усмішкою покликала його перша. Насмішниці шаленіють, аж вищать, мелькають полинами. Що ж ти, мовляв, за герой, що боїшся й позалицятися? Прур. кидає віжки, зістрибує і вже тріщить цупка стерня під шобітьми. Жниці шугають, хто куди, навтюки, Розлітаються зі сміхом, з лукавим переляком, Тільки вона одна зосталася стояти, Непорушно стоїть під своїм тугим золотим снопом. І хоч це ж вона перша посилала усмішку йому на шлях, І солдат біг сюди теж настроєний на веселощі, на пустощі, Але зараз сміху не було на її устах, Не було жарту в її погляді, Щось інше було. Щось інше світилося з глибини аж присмучених Карим сонцем налятих очей. Ах, оці очі, що в них затаєна безодня жаги ніжності. Ця ковтина червона, благенька, Що вже аж розлазиться на смаглому тілі. Ці зрошені жнив'ям потом, Напіввідкриті, напівоголені перса. Ніщо не боялося його. Все ніби ждало цієї миті, цієї зустрічі з ним, ніби навіть довгожданним, вказала на глечик між снопами. «Напийся», мовляв. Діденко подякував, але до глечика не торкнувся. «Звати як тебе? Марічка? Юлічка?» Віями на мить затулилася від нього. «Лорі». Ла ри -са. Золоту соломинку з нічев я крутила в руках. Діденко обережно взяв у неї ту соломинку, віддала, не опираючись. Лише споленіла щоками, зашарілася густо. Відчуваючи, як дух йому перехоплює ніжністю, взяв руку її, маленьку, тверду, у свою велику, грубу. Вона не висмукнула руки, не відпручувалась, а широко відкритими очима їх нал'ятою яснотою мов би дякувала, що він з нею такий ласкавий. «Лариса! Лариса!» – стиха повторював він. А вона дивилась на нього так спрагло, ніби все життя ждала саме його. У чорній хвилі волосся, що розсипались по плечах, помітив срібну ниточку, і це вразило. Що так рано її посріблило? Яке горе, які смутки! І сповнився ще гарячішим почуттям до неї. Бажанням оберегти її, прихистити її. Були сказані якісь слова. Він сказав їх по-своєму, вона по-своєму. І хоч це було як мова птахів, і говорилося не для того, щоб зрозуміти, одначе це щасливе лепитання ще більше зближувало їх. Десь косу лунку клепав косар. І перепил Профуркотів у повітрі, ніби важкий осколок, а біля неї сонцем пахли снопи. І вона йому теж пахла сонцем і снопами. Руку її все життя не хотілося б випускати зі своєї. Безгодні очей заваблювала. вишневі губи були так довірливо близько. Солдат припав до них. Вона ніби тільки ж цього пориву. Шпарку охопила хлопця руками і відхила на нас снопи Віддарювала його жаркими поцілунками спраглості, вдячності і відваги. Це таки було живе полум'я, що опалило його, обняло, засліпило. Снопи розлазились, розтікались під ними, як золота вода, п'янили обох. Вона лежала горюлиць, жарка, незнайома, і очі її були повні щасливого п'яного сонця. Ще не випустив він її з обіймів, як раптом вона шарпнулася. Нажахано скрикнуло йому щось за сторогу, і солдат, озурнувшись у як смерть до них наближається у вигляді незнайомого, чорного, в жилецці, з блискучим серпом у руці. Догадався, чоловік, бо тільки чоловік міг наближатись з почуттям такої несамовитої правоти. Біг просто на Діденка, важко дихаючи, з чорним обличчям, з божевільною каламуттю в очах. «Смерть!» – промайнула Діденкові. Ще промайнуло в одному й те, що сам бачив недавно. Боєць лежить на винограднику затопнений, поглумлений, з перерізаним горлом. Почуваючи за собою зіщулену жіночу постать, артилерист ревком вихопив з кобури свій важкий трофейний пістолет. Пролунав постріл. Того ж дня Діденко вже сидів на гауптвахті. Гауптвахта на узліссі стоїть. У минулому ліс був власністю якогось графа. А тепер його нібито відкупило за скількість тисяч пенго наше командування, щоб улаштувати в цьому лісі табори. Тут ми живемо, в глибині лісу, вже наша солдатська цивілізація. Посилані пісочком алеї, лінійки, грибки, червоні кутки, цілі квартали чепурних офіцерських та солдатських землянок. І ясна річ, що для землянки гауптвахти – чи губ вахти, чи просто губи, тут не місце. Її винесено осторонь. Геть, аж заузлійся. Споруджена на швидкоруч, вона, одначе, сидить міцно у землі. Ледь стирчить гребенем. Присадкувата, темна, лобата, нагадуючи суворість давніх своїх пращурів. Один із тих сторожових куренів, що їх колись ставили запорожці денебудь на базавлуку або на вовчих водах. Двері важкі з дубових наструганих обаполів. Засув на дверях і пломба, наче тут склад з вибухівкою і ніякого віконишка, лише вузенька над дверима щелина. Прорізь на амбразуру схожа, щоб миска з пісною кашею раз у день ту амбразуру пролізла. Той перший, що прийшов допитувати діденка, був певен, що причина всьому вино. Винних льохів у містечку багато, зараз господарі саме допивають торішнє, звільняють тару під молоде. Трапляється, що бійці десь пересидять у льоху, в прохолоді найпекучішу спеку. «Краще не крути, діденко! В підвалах перед тим побував!» Із скалками, примружених очиць, дрібнозубий допитувач, приймає діденка, вважаючи, видно, що бачить його наскрізь. «Відомо, що вони нам споюють наших!» Кажи, хміль винуватий! Хміль. Та не той, що ви думаєте, відказував солдат. А який? Який, ну? Не нукайте, бо не поїдете, спокійно відповідав Діденко і не бажав більше нічого для його протоколів розповідати. Хоч як той сікався, а цей сидів насупившись, а часом навіть починав могикати пісеньку про Лизавету з кінофільму. Перед землянкою гауптвахти плаць. Тобто витрулувана буратолока, де відбуваються військові наші учби. Стоять спортивні пристрої, різні там кобили та козли, через які солдат мусить стрибати. Ще далі за толокою, скільки зглянеш, тропічно зеленіють виноградники. То вже не наша зона. Доки ми муштруємось на плацу, доки впріваючи під нещадним сонцем вицибуємо, мов гусаки, сюди-туди, в'язень з гауптвахти невідривно стежить за нами. Скільки не тривають заняття, все виглядає з прорізі над дверима білий діденків чуб. Іноді навіть чуємо його під бадьорливі вигуки. «Давай, давай, гвардійці!» Чи варто й говорити, що симпатії солдатські цілком на боці ув'язненого? «Сашко! Це ж наш Сашко! Наш славний безстрашний друг-артилерист попав на губу! Має від нас він передачі, має цигарки і ковтоки з баклаги. Бо що з того, що він під замком?» А ти вартуєш його. Хіба ж так просто забути, пережити? Адже ж разом було скуштовано і чужих рік, і карпатських туманів, і плацдармів палаючих, де трималися до останнього, розстрілюючи фашистські танки в лоб. Якби воля хлопцям, вони б на певний дня не тримали псажка Сашка Діденка в цьому арештанському курені. Бо таке воно й страшне, що він накоїв? Один постріл. А перед тим мільйони, мільярди пострілів було зроблено по людині. Не крав, не грабував, з табору самовільно не відлучався. А що тому ревнивцеві, якого десь чорти під руку піднесли? То не в зуби ж було йому дивитись. Ларисою звати її. Це єдине, що знали ми діденкові друзі про його любов. І він хоч теж тільки один, одній сім'ї раз бачив Ларису, міг розповідати про неї до ранку. Яка то насолода була, стовпившись коло землянки, Припавши до амбразури, Слухати й слухати крізь амбразуру Його спраглі, Закохані розповіді про неї, Про свою Ларисочку. Нам аж дух перехоплювало, Коли йшлося про ті снопи золоті, Полум'я ковтини, палаючи вуста, А очі, її очі ясновологі, Карем сонцем нал'яті. Тільки чому в них були ще смуток, Згорьованість, і вже спільно видворювались легенди її життя. За нелюба віддано, бо ж, напевне, безприданиця вроду тільки й мала. Ось і дісталася до кашель, жмикрута круто старому, що світ її молодій зав'яв. Буйними барвами солдатська уява малювала, як безрадісно жилося за нелюбом молодій жінці, і як потім зборонилася її душа коли побачила цього білявого артилериста, що шляхом на водовостці приїжджав. Побачила з першого погляду він. Той, що його мені доля послала. Оце женщина! Ось за кого варто воду! Так говорилось про неї коло гауптвахте. Спалахнула, мов полум'я, зневажила всі умовності, безоглядно віддала солдатові свою любов. Він переможець, а вона ж хіба не рівня йому? Хіба не здобула перемогу над своїм рабством сімейним? Над плітками, за бобонами, Хіба не довела, збунтувавшись, що свобода любов для неї понад усе? Не кожному таке випадає, казали діденкові друзі. Це тобі нагорода за все. Орден вічного щастя, жартував Катрись. А Сашко усміхався. Чули раніше хлопці, що любов змінює людину. Що в коханні душа людська розцвітає, А тут це диво звершилось на їхніх очах. Був якось усі, їхній друг. І ось враз із звичайного став незвичайним. Став щедрим, багатим, багатшим за царів-королів. І це був їхній Сашко Діденко. Наче напоїний чарами. Тільки жив він тепер своїми золотими видіннями, отими снопами, її красою, тільки й ждав, коли вийде з гауптвахти та знов гайне до своєї циганочки. Так він свою мадярочку називав. Головне, щоб водовозку мені знов повернули, казав він до вартових. Одразу ж на галопі до неї. Сідай, моя мила, сядемо поруч на водовозці і гайда через усе місто. Дивіться, це наше весілля, це вже ми з нею муж і жана. Вартових тривожила його безоглядність. «Закон цього не дозволяє!» – стиха заперечували йому. «Який закон?» – дивувався артилерист. наче з місяця звалився! Не сміємо брати шлюб з іноземками!» «Такий закон! Проти любові закон? Не може бути такого закону! Який дурень вигадав? Побачите, я свого добьюсь. Зауважимо, до речі, що Сашко Діденко виявився в цьому провидцем. Відмінено було цей закон, але сталося це далеко пізніше. Поки що ж неголений, без ременя, походжає у своєму корінні невигамовний Ларисин коханець, а розводящий на зміну одним вартовим приводить інших, що далі суворіших. Декотрі, особливо з свіжого поповнення, стоять на варті строго статутно, з в'язним не братаються, сказано їм, що вартують важливого злочинця. Яке тут може бути, панібратство? братство? Грудка каші, кухоль води. Оце тобі належить, і не більше. І їм аж дивно чути, що він після цього ще й мугикає. Ніщо його не страшить. Сподівається, видно, що скоро випустять з гауптвахти. Діденкою Діденко справді жив у ці дні незвичайно. Оті золоті. Вони і вночі у темряві землянки йому сяяли не підозрював хлопець, які хмари збираються над ним. Той трагічний випадок, що скінчився смертю старого ревнивця в лікарні, незабаром набув широкого розголосу в країні. Про нього ж чинила страшенний галас преса на Заході. Бачите, мовляв, який розбій чинять окупаційні війська. Серед білого дня на жнивовищі вбивають чесних католиків, гвалтують їхніх дружин. До командування, яке не заперечувало, що вшинок сам по собі непрощенний, Ішли депутації, вимагали винуватцеві найтяжчої кари. Усе складалося не на користь Денкові. Країна йшла на зустріч своїм першим післявоєнним вибором. Боротьба партій загострювалась, і всюди на розбурханих передвиборних мітингах вчинок солдата знову був притчий у язицях. Про нього галасували до хреботи. Даремно на одному з таких мітингів на містечковім Майдані де різні партії схрестили свої мечі, сама Лариса гукала увічі лідерам, лицеміри ви, брехуни! Це мій гріх, а не його! Її не слухали, а розлючені родичі та родички чоловікові ледве косенані не обірвали. І обірвали б, якби не заступився старий священник, душпастер їхній, якому вона перед тим сповідалась. «О, мені він ці гукнув він до розлютованого натовпу. І хоч його й не зрозуміли, але це подіяло, як закляття, врятувавши Ларису від самосуду. Помніє він ці мор В перекладі з латинської «Любов перемагає все». В такій атмосфері гарячій, щодень роздмухуваній, коли в дію непередбачено вступили нові сили, коли життя Діденкова вже як соломинку закрутило бурями інших пристрастей, справу його розглядав військовий трибунал. За те, що він вчинив, Діденка було засуджено до найвищої міри покарання – розстрілу. Тепер тільки одна людина в державі могла помилувати його. Справа пішла до Москви. Доки ждали відповіді, Діденка тримали все в тій ж землянці на узлісці. Здається, і зараз засуджений ще не до кінця збагнув, що його жде. Вся ця історія з убивством – Судом і вироком стосувалося ніби на його. Все сприймалось як тяжке, моторошне непорозуміння, що ось-ось має розвіятись. І хоч тепер без турботного мовикання його більше не чули, проте й духом гвардієць не падав. Тримався спокійною гідністю. Тільки, видно, сон втратив. Бо з самого рання, коли ще й заняття на плацу не було, він уже як штик. Стоїть і невідривно дивиться крізь свою бійницю на плац. На виноградники. Що ж, був хміль, а тепер похмілля. Одного ранку, коли тільки зазоріло на сході, а хащи виноградників ще темніли у сивих росах, вибрила з тих виноградних джунглів вона. З'явилась, мов би, силою його уяву викликана, але не уявна, справдішня виринала з туману. З русяної виноградної гущавини. Не племеніла тільки нині ковтина, як тоді була темно вбрана, боса, зарошена, і волосся на голові кушмилося недбало. Опинившись на безлюднім плацю, озирнулася іначе знала давно вже, куди їй треба, попрямувала швидкою, складливою ходою мавки просто до бліндажа гаубтвахти. Вартовий Новачок із числа поповненців, днями лише присланий у полки, був не тих, щоб підпустити незнайомку до об'єкта. «Стій!» Розпатлена, задичавлена, вона зіщулилась і ще більше прискорила ходу. «Стій! Стрілятиму!» Клацнув за твором, і бровинята його так нахмурились, що не можна було не зупинитись. Певний хлопчина вартовий догадався, хто вона. Став проганяти, і хоч як жінка благала! Заламувала руки, він таки відігнав її геть назад, за табірну зону. Проте й там нещасній жінці мабуть чути було, як гатить у двері її в'язень. Яка ж здригається землянка від його несамовитої грюкотняви, від зливи проклять, що вилітають за мразури. Цілий день відганяли її вартові. Але що відженуть в одному місці, вона виринає в іншому. Шаста никає, мов приблуда, мов незнищимий дух цих розбуялих і ніби вічно зелених виноградників. Надвечір варту посилили. Проте саме тепер, коли в наряді випало бути артилеристам, найщирішим друзям Діденковим, вони, взявши перед розводящим гріх на душу, дозволили закоханим побаченням. Мов з Христа знята, така була вона, коли під поглядами вартових наближалася до гауптвахти. Для них Лариса не видалася красунею. Просто змучена, перестраждана жінка з темним проваллям очей, що горять, як у хворої. А ось йому, діденкові, була вона зовсім інакша, Бо припавши до амбразури, бідолаха аж заплакав. Заплакав, от щастя бачити її. Лариса простягла йому крізь амбразуру свої руки. Темні, Буденні руки, що видно, бачили всяку роботу. І він, вхопивши разом обидві, нестямно став обціловувати їх. Вартові з делікатності повідвертались. Але все одно чули то голос її, що лебедів щось ніжне. То голос його повен жаги і пристрасті. Аж не вірилось, що це ті самі вуста, які щойно лайку вивергали. Тяжкі прокляття шпурляли всьому світові. Тепер гарячим шепотом тануть, Захлинаються ласкавістю солов'їною. Зірочка моя, циганочко, ясенько, Очення моя каре, щастячко рідне моє. Де і бралися в нього, грубого артилериста, Ці слова пестищі, ці ласкаві співи душі, Співи до неї єдиної, що й справді, Мов би, зробила його щасливим. Піднесла своєю любов'ю на якісь досі незнані верхогір'я. Що знав він досі? Що бачив? Чим жив? Вирви? Та бруд? Та сморід війни? Снаряди тільки й умів фугувати. Смерть одну тільки бачив. А вона, ця любов несподівана, З'явилась, мов, з неба. І сонячним духом снопів, подихом самого життя тебе обдала. Сп'янила на віки. Вартові через якийсь час стали нагадувати Ларисі, що вже годі, пора, мовляв, але вона й не чула аж навшпиньки пнулася, тягнучись усім тілом до амразури, втопивши в ній своє худе, обвите кудлами лице. Що вона бачила там? Сині краплини очей. Та крутий солдатський лоб тепер уже пострижений. Та широкі вилиці посірілі, це й усе, що могла там побачити. А надивитися все не могла, Бо, може, це й було саме оте її найдорожче, Оте тільки раз відпущено їй на землі. Запустивши руку у віконце, Долонями гладила діденкові його посіріле В сутінках обличчя. Велике, міцне, Одне з тих облич, що їх перетворять у граніт. Трепетно голубила обома долонями йому. Аж настепно було дивитися вартовим на оці розлученості. Дивитися, як зблизившись лице в лице, уже плачуть вони обоє. І він, і вона. Наче передчували те, що вже насувалося. Вночі було одержано відповідь. Вирок залишається в силі. Підлягає негайному виконанню. На очах військ і цивільних. Тепер Вирятувати діденка могло тільки чудо. Дощило. І перед осінні хмари облягали небо, коли батальйони похмуро шикувалися не на плацу, а на іншому глухому узрісі. Над Яром. Щоб разом з цивільними родичами загиблого взяти участь у цьому останньому ритуалі. Представники місцевої влади теж прибули сюди. Всі у чорному, мов би на знак жалоби. В старих арміях, чи десь, чи й тепер, перед стратою до засудженого заходить піп або пастор на останню розмову. Тут цього не було. І тягар такої місії ліг на комбата Шадуру, колишнього Діденкового командира. Старий артилерист, що відміряв, як і Діденко півсвіту разом зі своїми гарматами, де на стволах уже й зірки не вміщались, зайшов до землянки понурий. З опущеними вусами, не знаючи, як вести себе, покашляв і втягнувши голову в кістляво підняті плечі, присів скраю на холодному земляному лежаку. Не знав комбат, з чого почати, як відпускати гріхи цьому клятому діденкові, якого він навіть любив, адже добрий, надійний був з нього солдат. А тепер ось так обернулось, згорбавшись. Стоїть його артилерист без ременя, в безмедальній, непідперезаній гімнастерці, в гімнастерці смертника. Невже це прощальна розмова? Комбатові якось і самому не вірилось у реальну доконечність і неминучість цього суворого присуду. Але ж доручено, врешті-решт мусив щось сказати. Що їм смертникам кажуть в такий час? Понурився шадура комбат, виняв кисет з тютюном, взяв собі пучку і діденкові подав, вони мовчки закурили, як наче десь на вогневій між двома боями. Ну, от, діденко, воювали ми з тобою не один день, Воювали на совість ніхто не дорікне. Я пам'ятаю, як отам, під дотами І під верблюшкою, І під Бартом, І під Естергемом, Усе пам'ятаю. Геройський був солдат. Там куля минула, Тут. Що ж це виходить? На смерть за батьківщину йшов. А тепер сам заплямував її. Він глянув на діденка, Ждучи заперечень. Але той мовчки горбився під накатом землянки. Тріщав цигаркою. Що ж ти мовчиш? А що казати? Тисячу разів життям ризикував ти за неї в боях. Тисячу разів міг за нею головою накласти. То хіба ж тепер злякаєшся? Якщо справді заплямував і кров'ю, тільки можна ту пляму змити, хіба не змиєш? І знову ждав діденкової відповіді. Засуджений, мовчав, понурившись. Ця жінка, хто хоч вона, чи то у вас аж так серйозно? Діденко спрагло, раз за разом затягуючись, дотяг цигарку до вогню. Я люблю її. Комбат зітхнув, кашлянув, і знову вони помовчали. Треба ж було їй підвернутись тобі, з досадою, сказав Комбат, а я не шкодую. Тепер уже однаково, шкодуй, не шкодуй. Шадура глянув на годинник. «Ви ж мене знаєте, товаришу комбат!» Діденко раптом розхвалювався. «Вітчизну! Те, що я найсвятіше в людини! Хіба ж я хотів зганьбити? Та коли вже так виходить, коли виходить, що тільки смертю можна ту пляму змити. То що ж, я готовий!» За півгодини по цьому засуджений стояв перед військовими над яром, і темні хмари пливли над ним. Дочитувалися в суворі тиші останні слова. Коли, зненацька пронизливий, як постріл, жіночий скрик вихопився десь над виноградниками і розпанахав тишу до хмар. Що після цього додати до цієї історії? Як чудо сталося. Як здригнулись серця від Зойку, Зойку безоглядної, туги, любові. І як опустилися дула гвинтівок, І всміхнулись полегшено ті, Що прийшли сюди бути свідками страти. І як він, помилуваний, Вступив від своєї смертної ями Назустріч товаришам, друзям, командирам, Назустріч їй, Своїй безмірно коханій, Що розкинувши руки для обіймів сяяча, Бігла, летіла в щасливих сльозах до нього, і як цілу ніч після цього разом веселились війська і виноградне містечко. І найщасливіші в світі він і вона. Та тільки чуда не сталося. Скрик був і хвилинне замішання. І жіноча в лахмітті постать справді була вихопилась з виноградників. Майнула перед ошелешеними військами. Та тільки на миті. Порушений лад скоро було відновлено. Хмари над яром пливли, як і пливли. Сталося все, що мусило статись. Рангун Київ, 1964 рік. Читала Катерина Наконечна. Для соціального проєкту «Книги, що говорять» за технічної підтримки Америка Хаос.